Körvadászat emberre. Artul Véről a 80-as évek végén néhány kétes alaktársaságában, akikkel közben ismerkedett meg, az arany felé özölő emberáradattal együtt érkezett Kaliforniába, hogy ő is szerencsét próbáljon a diggerek között. Eleinte nem sok eredménnyel működtek, később azonban gazdag aranylelőhelyre bukkantak, és mint vagyonos emberek indultak útnak, hogy elbúcsúzva Kaliforniától valahol letelepedjenek. Willerön kívül tizen voltak: Pet, Corner, Kress, Lindsay, Bronson, Ashley, Cresby, Flower és Harrington. Willer lassan kiismerte őket, és nem sokat tartott róluk. De hát erre felé nincs bő választék Amikor visszafelé indultak, csatlakoztak egy másik társasághoz. Ezek nyolcan voltak, közöttük egy is gyermekkel és egy fiatal mesztic. Akkoriban majdnem olyan nehéz volt az aranyat elvinni Sacramento környékéről, mint megtalálni. Szerencsés diggerek a kibányászott aranyal csoportosan indultak útnak visszafelé, mert a környéken hebzsegő rablók az aranyszerzésnek azt az egyszerűbb módját választották, hogy leüljék a haza igyekvő bányászokat. A hegyvidék legrettegettebb rablója Svián volt, egy indián bandita. Erejéről, ügyességéről legendákat meséltek, és bandája a nyugat válogatott rablóiból állt. Arthur Wheeler és tíz társa együtt lovagolt Hawkins karaványával. A két csoport, néhány uncia különbséggel, egyforma mennyiségű aranyjal indult útnak. Wheeler már ekkor nősember volt, de feleségét és két kisfiát San francisco hagyta James Butler aranytanya nevű bányász otthonában. A kisebbi fiú Tom talán öt éves volt. Dick, az idősebbik, 12 múlt, ezért Wheeler okosabbnak látta, ha az asszonyt a két kis gyerekkel nem viszi el a veszélyes bányavidékre. A Sacramento környékén ez időtájt négy világrészrablói és kalandorai adtak találkát egymásnak. Ezért csak helyeselni lehetett Wheelernek azt az elhatározását, hogy családját San francisco helyezte el, James Butler fogadójába, míg ő maga elmegy szerencsét próbálni. A második nyolc bányász vezetője, Hawkins nem így gondolkodott. Elhozta magával Kaliforniába feleségét és kitit, a két éves kislányát. Ezek ott voltak a bungalóba, amíg ő olykor naphosszat citált a derékig vízben a folyói szapját. Ez is lehet szempont, az asszony főz, mos és megakadályozza, hogy a környéken gombamódra elszaporodó rulett és kártya is szerencsét próbáljon a bányász, ahol egy nap alatt elveszítheti esetleg több hónapos keserves fáradtságának eredményét. A két társaság együtt indult útnak San Francisco felé. Semmiféle óvatossági rendszabát sem mulasztottak el, hogy egy esetleges támadás készen találja a csapatukat. Azonban úgy látszott Sivám hordái ez alkalommal vagy másfelé jártak, vagy nem tartották ajánlatosnak, hogy megtámadják őket, mert baj nélkül érték el a domvidéken túl azt a forgalmasabb, biztonságos vidéket, amely már kívül esett Sivám körzetén. Hawkinszék csoportja nem San Franciscóba készült, hanem dél Kaliforniába igyekezett, a gyümölcstelmelő vidékre, ahol már régebben előre kiszemeltek egy szép darab földet. Itt, ahol biztonságba érezték magukat, elvált egymástól a két csoport. Wheeler 11 tagú csoportja San Francisco felé indult, a másik karaván délnek igyekezett aranyával. Hawkins mellett Fernandez lovagolt, egy fiatal mesztic. Csinos, vidám gyerek volt. Eleinte a bányászás keserves munkája közben naphosszat énekelt. Később elnémultak a nótái. Fernandez beleszeretett a szép Hawkins nébe. Természetesen badalság lett volna megmondani az asszonynak szerelmet vallani, vagy csak közeledni is hozzá, hiszen Fernandez Mesztic volt. Indián apától és holland anyától származott. Remélhetett egy Mesztics többet, mint hogy a bányászok eltűrjék maguk között, esetleg barátságosak legyenek hozzá. Ezért egyre kevesebbet dalolt. Ha csak tehette, pihenéskor karjába fogta Hawkinsoné két éves kislányát, oda jut a szekér felhágójára, csitítgatta a gyereket, mosolygott rá, és órákosszat játszott vele. Ennyit egy mestisznek is szabad. Kihitte volna a szeléd értelmes fiatalemberről, hogy az Egyesült Államok rablói között származása és működése alapján a második hely illetné meg. Fernandez ugyanis Siván fia volt. Az anyát úgy rabolta erre egy rettenetes indián, és a finom hollandi asszony elég hamar belepusztult a nomád rabló életbe, a hegyek közötti barlangok mélyén, ahová sivánt követnie kellett. Előbb azonban a világra hozta Fernándeszt. A fiú hat éves korában már ismerte a kacskaringós titkos ösvények minden kanyarát. Tíz éves korában száz lépésről kapásból lőtte le a magasban kóvájgók esejét. A rablók között nőtt föl, szabadon, kitéve a perzselő nyári forróság, a dermesztő téli fagy minden viszontagságának, és 15 éves volt, mikor részt vett az első rablásban. Később az apja valahonnan egy iszákos, elcsapott orvos szedet fel, ezt tanította a fiút írni, olvasni, és még sok mindenre, ami Fernándeszt megkülönböztette az eldurvult agyú rablóktól. Így aztán 18 éves korában neki jutott a legnehezebb feladat. Ott élni a bányászok között, megbarátkozni velük, úgy tenni, mintha ő is keletről jött szerencsevadász lenne. Azután visszalovagolt a hegyek közé, és pontos értesülések alapján irányította apja mellett az éjszakai támadásokat, miután tudta, hogy mennyi aranyjal ki, merre indul. Ezért mehetett nyugodtan a két karaván, sivám hordáitól békében maradtak. Előző éjszaka ugyanis Fernandez titkon meglátogatta az apját a hegyek között. Hónap indulunk, mondta Fernandez. Tizenkilencel leszünk, meg egy asszony a gyerekével. Sok aranyat visznek? Nagyon sokat. A hatalmas őszindián szájába tette nyakáról lefüggő pipáját, és megtömködte dohányjal. Merre mennek? kérdezte, miután rágyújtott. A déli úton, a dombokig együtt leszünk, ott a társaság fele külön válik. Akkor, éjfél után, Azért írom le ilyen pontosan az utat, mert nem akarom, hogy megtámadjátok őket. Az öreg indián módra nyelte a füstöt és gondolkodott. Nem akarod? Nem. És azt is megmondom most, hogy nem jövök többé vissza. Elmegyek délre a fehérekkel. A bányász részemből betársulok hozzájuk. Az öreg összehúzott szemmel nézett a füstbe. Átkozott, asszony, mondta aztán. Ezt nem mond, már nem tűrhetem. Az öreg felugrott. Hát menj, de aranyat nem kapsz egy unciát se, érted? Ha akarsz, pusztulj innen, de ha elárulod a rejtek helyet. Elég, nem kell rész a gyalázatos aranyotokból. Megcsömörlöttem a vértől, de ha ennek a csapatnak valami baja esik útközben, akkor halld az eskümet. Istenemre kiírtalak minnyájótokat, hogy nyomotok sem marad. Ezzel sarkon fordult és ment. Az öreg Sivám először a revolveréhez kapott, aztán mégiscsak meggondolta magát. Mit mondott Fernandez? kérdezte később az egyik alvezére. Fernandez megmondta, hogy merre mennek a bányászok. Ezeket a bányászokat nem fogjuk megtámadni. Fernandez így akarta, mert szeret egy asszonyt. Mike egy kétméteres rabló szitkozódni kezdett. Talán be akar csapni csapnak ők. Egyedül akarja megszerezni a zsákmány. Nem hiszem, felelte Sivám. Figyeljetek! folytatta aztán. Ha a domboknál elváltak, és Fernández felé ment az asszonyjal, akit szeret, azt a másik tizenegyet megtámadjuk, mielőtt elérik az országutat. Willert és tíz társát miután elbúcsúztak től és az utolsó éjszakai pihenőt tartották túl a dombokon, Váratlanul fegyveres rablók fogták körül, lövésre puskával. Aki jót kap. Én siván vagyok. Jó tudta, hogy nevének milyen ijesztő hatása van, ezért váratlan támadásoknál ezt, mint valami csata kiáltást hallatta, hogy még jobban megrémítse az áldozatokat. Lind revolvert a következő pillanatban hanyatbukott bukott lövéstől eltalálva. Kressz a kocsi belsejéből tüzelt, és siván a melléhez kapott. A lövöldözés nem tartott soká. Ezen a vidéken már könnyen érkezhet a segítség. A banditák siettek. Inkább puska adja dolgoztak. A megtámadottak egyrésze amúgy sem hatott a fegyvercsövek előtt. Percek alatt a rablóknál volt az aranypor és elvágtattak a kis társaság egyévi, nehéz munkájának eredményével. A hegyi ösvény első kanyarodójánál Sivan lebukott a lóról. A seb súlyos volt. Krász a tüdőt érte. A rabló két ló közé erősített pokrócon vitték a rejtekük így. A retteget rabló hajnalra meghalt. Társai nem sajnálták túlságosan. Jó mélyen elásták, és néhány követ helyeztek a sírja fölé, nehogy éjjel a hiénák kikaparják. Ez volt Siván végtisztessége. – Lincsdéj! Willer, akit puskatussal vártak fejbe, magához tért, és a sebesült összkúzott. – Azt hiszem, nem veszélyes mondta Linsdale. Miután megnézték a sebet, látták, hogy mindössze egy apró lőtt seb a válban, amely közben összezárult. Zsebkéssel eltávolították a golyót, és Linsdale már jól érezte magát. Erre felé nem túlságosan nézékenyek az emberek. Átkozottak, mondta Pet. Most úgy állunk itt, mint mikor megérkeztünk. Csüggetten ültek. Linsdale úgy látszott töpreng valami. Kötelességünk lenne mondta végül, utána menni ennek a másik karavánnak, hát ha őket is megtámadják a rablók. Vagy talán már meg is támadták? Igazad van, mondta Burrs. Megyünk Hawkins szék után. Csendben lovagoltak délfelé. Elől Lindsay suttogott Kresszel. Később bevonták kornert is, majd Ashley és Fowler dugták össze a fejüket. – Miről tanács köztok kérdezte Willer. – Ide, hallgass, Willer! – mondta Linzde. Tudjuk, hogy te nem vagy magunk fajta ember, de most hiába mondasz ellen. Nincs kedvünk visszamenni a szakramentóhoz és előről kezdeni ezt az átkozott bányász életet. – Nincs, nincs! – mondták többen. – De hát mit akartok? – kérdezte elhűtten Villar. – Megtámadjuk azt a nyolc embert és elveszük az aranyukat. – Felelte keményen az óriás lincdély. Mielőtt felelhetett volna, valamennyien vártatásba kezdtek. Wheeler tehetetlen dűvel nyargat utánuk. Legszívesebben agyon lőtte volna őket. De hogy akadályozhatja meg a gyalázatosságot? Mit tehet egyedül tíz fegyveres ellen? Utánuk sietett, de úgy látszik az őlóva silányabb volt. Fél óra múlva eltűntek előle. Kétségbe esetten sarkat gyúzta az állatot. Hawkins karavánja még nem járhatott messze. Vélőr egyszer csak sortüzet hallott, aztán egyes lövéseket. Mit tehet, Istenem? Öklével verte a lófejét, hogy gyorsabban vágtasson. Hiába. A tábor helyén szörnyű kép fogadta. Linzdé és a többiek lelőttek mindenkit. A felborított szekér körül halottak, hevertek. Világos volt, ha kirabolták ezeket, meg is kellett ölni valamennyit, hiszen a megtámadottak név szerint ismerték a támadókat. Corner és Harrington már elosztották a rablott aranyjal telt kis zsákokat, arányosan terhelve meg egy-egy lovat. Valamelyik felgyújtotta a szekeret, amely nagy lánga égett, megvilágítva a szörnyű öldöklé színhelyét. Hawkins hanyat feküdt, szétcsapott karral, fénytelen szemével az ég felé bámulva, holtam. Willard döbbentem, megkövülten állt. Képtelen volt rá, hogy mozduljon vagy szóljon. Egy hatalmas ány lépett eléje. Linz volt valamennyiük között a legerősebb és legbrutálisabb. Ha tetszik, ha nem megtörtént. Mit akarsz tenni? Gyalázatos rablók vagytok. Linszdék után felnevetett. Egyszerűbben végezhetnék veled is, de nem szükséges. 11-en indultunk el Szakramentóból. Ha nem sivám számlájára írják a lablást, hanem bennüket fognak el, akkor velünk együtt téged is felkötnek. Azt mondom. Szót közben Kress, aki odajött. Fogadd el a zsákmány rádeső részét, ez a legokosabban amit tehetsz. Soha! Kiáltotta Vélőr. Ajas rablóktal, nem osztozom! Előre! Kiabált Kressbi. Vírrad! A tíz ember már elvágtatott. Vélőrt körülnézett. Sorra járta az elhullottakat. Egy sem élt. Hirtelen gyerek sírást hallott. A táborhely szélén a bokrok között valami fehéret pillantott meg. Mielőtt odaérhetett volna, egy férfi kúszott elő kisgyerekkel a karján. Fernandez volt. Egyik kezével magához szorította a gyereket, másik kezével a csípőjét fogta. Se – Segítse! – lihegte. – Mindent hallotta. Tudom, hogy tisztességes ember. Vélör elsősorban a gyereket vette fel. Miután a kislányt egy pokrócra tette, utána nézett a sebesültnek. A golyó a mesztis is fúródott, és a csontot is súrolta. Bekötözte Fernandest, aki nagyon legyöngült a vérveszteségtől. Ismerték egymást, hiszen együtt jöttek az útkereszteződésig. Vél, suttogta a félvér, nem sokára fellép a sebláz, elveszítem az eszméletet. Tegye, amit mondok, és nem fog rosszul járni. Több aranyat adok magának, mint amennyit elvesztett. Hinnie kell nekem. Bízhat bennem Fernandez, ami az aranyat illeti, én anélkül is sok aranyat fog kapni, amennyit akar. Ne, nem vagyok lázas. Csak annyit kérek magától, vigye ezt a gyereket San francisco Viselje gondját. Érte, jövök. Elsősorban azt mondja meg, hogy mit csináljak magával. A beteg arca piros lett, csillogott a szeme, és cserepes száján szaporáját be a levegő. Menjen vissza, a dombokon túl, ahol tegnap megálltunk, az utolsó előtti táborhelynél lakik. Tonga a pásztor, egy Pávni India. Mondjon el neki mindent. Azután menjen el nyugodtan a gyerekkel. Tonga majd gondomat viseli. Willer nyerekbe szállt a gyerekkel és elvágtatott Tongához. A vén indián pásztor nem volt rabló, nem is cimborált velük. Egyszer a hegyek között Fernandez az élete kockáztatásával mentette meg Tongát. Azóta tudta, hogy a vén pávnira mindig számíthat, és nem is tévedett. Véllor mindent elmondott az indiánnak. Tonga nyugodt, barna arcán egy vonás sem reszdült. Lovagoljon nyugodtan, uram a gyerekkel. Fernandez, hogy gondoskodni fogok. Elhozom ide a kunyhomba. Tonga, mondd meg Fernandeznek, nem szabad feljelenteni Linzdét és a társait. Én is bajba kerülnék. Biztos lehetsz, uram, hogy Fernandez senkit sem fog feljelenteni. És Tonga is tud hallgatni. Isten veled? Jó utat. Ellovagolt a gyerekkel. Még a fordulónál sem járt, amikor lódóbogást hallott maga mögött. Tonga vágtatott el mellette, mint a szélvész. Ment Fernandezért. A tíz rablók készen arra az eshetőségre, hogy gyanúsak lehetnek, miután együtt indultak el hawkins Fort Fort Roverban jelentették a hatóságoknak, hogy kirabolták őket. Ezután folytatták útjukat, és miután nem San francisco igyekeztek, elkerülték Wheeler-t. Wheeler szomorúan érkezett meg az aranytanyára, ahol feleségét és két fiát hagyta. A leveleibe jelzett aranyhelyet mindössze egy két éves kislányt hozott, akit Kitty-nek Keserves napok következtek a kis családra. Az aranytanya tulajdonosra Butler jó voltából tengődtek valahogy. Dick iskolába járt. Az öt éves Tom a kis Hawkins kitivel játszadozott naposszat. Az asszony mosást vállalt, nap napszámos munkát végzett. Egy év múlva jelentkezett Fernandez. Willő nem tudta még, hogy Fernandez törvényen kívül áll és van kitűzve a fejére. Ugyanis Sivám embere megsebesült egy újabb támadás alkalmával. A rablót elfogták, Sivám emberei a szerencsétlen eset óta, mikor főnökük elpusztult, kresslövésétől babonásan gyűlölték Fernándeszt. Úgy érezték, hogy a fiú oktalansága döntötte bajba őket, és a indián halálával letűnt a szerencse csillagok. Ezért a rabló, mert tudta, hogy úgy is felkötik, elmondta a titkot. Tudjátok meg, hogy Fernández a mesztics siván fia volt. Ő kémkedett közöttetek. Azután velünk együtt raboltak ki azokat, akik elég bolondok voltak és bíztak benne. A rablót felkötötték, és Fernández fejére vérdíjat tűztek ki. De a mestiszet nem sikerült elfogni. Azután váratlanul Fort Roverből egy csapatlóvas katona érkezett a hegyek közé. Szakramentót nem is érintették. Tonga az öreg indián mesélte, hogy egy hónapig járta az aránylag kis csapatkatona katona a hegyi ösvényeket. Úgy látszik, Fort Roverba megelégelték Sivám hordájának működését, mert a katonák csak akkor jöttek le a hegyek közül, mikor az utolsó rablót is felhajszolták és lelőtték a rejtek helyén. Több rabló a hegyek között nem volt. Azután még nyolcszor tízszer kellett kijönni a csapatnak Fort Roverból, mert újabb bandák alakultak, de senki sem bújhatott el többé a Nevada hesség között. A szakramentó völgye épp olyan biztonságos hely volt, mint San Francisco. A diggerek rablóvilágának hőskora hirtelen letűnt. Azon túl már csak szerencsevadászok keresték fel a Sierra Nevada kaliforniai lejtőit. Kutattak siván mesebeli kincsei után. Azt a sok mázsa aranyat szerették volna elvinni, ami valahol bizonyára ma is megvan. Wheeler mindezt nem tudta, amikor egy év múlva Fernandez eljött San Franciscoba Hawkins kitért, és sok-sok aranyport hozott. Többet, mint amennyiről Wheeler valaha is álmodott. A kis család ámultan nézte a kincset. Butler, az aranytanya tulajdonosa éppen akkor lépett be, mikor ott feküdt kirakva az asztalon az aranyporral telt kis zsákok csoportja. Mr. Butler, Fernandez barátom, akivel együtt dolgoztam Kaliforniába, elhozta a részemet. Mi most elmegyünk innen. Maga sokszor volt hozzánk jó. Legyen meg a jutalma érte, mondta Willer. Az álmélkodó tulajdonos busásan megajándékozták. <Sessz> Mit fog csinálni ezzel a sok aranyjal, Mr. Willer? kérdezte. Farmot veszek, gazdálkodni fogok nevadába. Ott olcsó és jó a föld. Mikor Butler kiment, Willer Fernandeszhez fordult, aki a kis Hawkins lányjal játszott. Remélem nem vitte túlzásba a hálát, és megtartott magának annyi aranak, amennyi elegendő ahhoz, hogy letelepedjék valahol. Fernandez Kreol arca néhány másodpercig kifejezéstelen tekintettel nézett valamerre a semmibe. Aztán azt mondta. Nekem annyi aranyom lehetne, amennyi senkinek sincs a földön. De nem kell. Most már meg fogok élni. Szerényen a maga meréjéből. Fel akarom nevelni ezt a kislányt. Maga többet tett értem, Mr. Wheeler, mint amennyit valaha is meghálálhatok. Mindig tudni fogja, hogy hol vagyok, és mindig számíthat rám, ha szüksége lesz a segítségemre. Mielőtt még Wheeler magához térhetett volna meglepetéséből, a mesztic, a karjának kis Hawkins lányjal, neztelenül kiosont a szobából. Wheeler Baltin City-be telepedett le. Az aranyon hatalmas birtokot vásárolt. Néhány év múlva az egyre fejlődő Balting City leggazdagabb földesura Arthur Wheeler volt. A hatalmas legelő, amíg a szemellátott nyájakkal telt meg, lovaiért messze földről jöttek a vásárlók. Múltak az évek. Tom már 15 esztendős, erős, nagy fiú volt. Dick letette az orvosi vizsgát és visszatért Balting Citybe, hogy ott telepedjék le, mint orvos. És egy nap, siván átkozott a ranya, meghozta a gyümölcsét. Kísértetek jöttek elő a sírból, hogy végezzenek a Willer családdal. Linzdei és társai annak idején hajókat béreltek, szállítmányozással foglalkoztak, de különböző szabálytalanságok, piszkos ügyeknek nyakát a vállalatnak, és a tíz ember néhány év alatt ismét elszegényedett. Elhatározták, hogy vagy Kroncsán, San Francisco-ba a játékkaszinót nyitnak. Kikerülhetetlen volt, hogy nevetődjenek el az aranytanyára Butlerhez. Hiszen itt a diggerek szálltak meg, akiket ügyesen elcsaltak este a kártyabarlangba. Sok szó esett itt szerencsés és balsós által üldözött bányászokról. Ez volt a fő téma. Így történt, hogy az egyik aranyászó azt mondta linz A legszerencsésebb fickó mégis Bachlur a tulajdonos. Hiába járt egy évig azon az átkozott helyen, és mégis talált annyi aranyat, amennyi egy bányász része. A vendéglős, aki ott volt mellettük, rábólintott. Úgy van, ahogy mondod. Mikor túrtam a földet, üres kézzel jöttem vissza. Mikor nem számítottam rá, ez az átkozott Willer tisztességes osztaléknak megfelelő aranyat adott. Crash, aki szintén ott ült, gyorsan összenézett Linzday-jel. – Willer? Mint ha hallottam volna ezt a nevet? – jegyezte meg közömbösen Linzday. – És honnan volt annyi aranya? – Egy mestiz barátja hozta bizonyos Fernandez nevű akivel régebben együtt dolgoztak. Ha, érdekes történet, bólogatott. Ez a Fernandez valami kislány bízott rá, folytatta a vendéglős. A hawkins hívták. Lindsay alig tudott visszafolytani egy felkiáltást. Mikor egyedül maradt Kressel és a cimboráival gyorsan tanácskozni kezdtek. Te érted? Világos, Fernandezből már kiderült, hogy siván fia volt. Összejátszott Wheelerrel, hogy bennünket fosszanak ki, és nem számítottak arra, hogy mi azután megtámadjuk Hawkins-széket. A napnál világosabb minden, hiszen Hawkins lányát elhozták ide, és Wheeler később megkapta fernandes az osztalékát. Úgy látszik, Fernandes súlyos sebet kapott valamelyikünktől, és azt nyögte egy évig. Akkor lehet, hogy Wheeler most gazdag ember, mondta Korner. Azt mondta, hogy ne vadába akar letelepedni, szólt közben Bronson. – Mi bejelentettük annak idején a kárunkat? – fűzte tovább Pet. – Erről jegyzőkönyv van Fort Roverben. hatalmas öklével az asztalra csapott, és határozottan mondta. – Ha van valamilyen Willersnek, akkor esküszöm, hogy mi is gond nélkül élünk ezután. Este lovas csapat érkezett Willer háza elé. volt. Willerrel a tornácon találkozott. – Jó estét. Az őszülőfarmer egy pillanatig meghökkent. Lindsay, hogy mertél ide jönni? Beszélnem kell veled. Nincs veled semmi beszélnivaló. Gondold meg, Wheeler, nem a serifhez mentem előbb, hanem ide jöttem. A közelbe várnak rám a többiek is. Takarodj innen, a többiekkel együtt. Kezembe van a jegyzőkönyv Fort Roverből, hogy sivám emberei kirabótak minket. Kezemben van a körözvény, hogy Fernandez Sivan fia volt. Betudom bizonyítani Butlerrel, hogy a megölt Hawkins lánya nálad volt. Betudom bizonyítani, hogy Fernandezzel Butler jelenlétébe osztoztál. Hogy jutott hozzád Sivan áldozatának a lánya? Milyen viszonyban voltál Fernandezzel, és ha nem igaz, hogy tőle kaptad az aranyat? mi vettél bírtokot? Villőre mindez úgy hatott, mint a villámcsapás. Lincdé minden szava igaz, és mégis hazugság. Minden tárgyi bizonyíték ellene szól. Csak Tonga, Fernandez és az Isten tudják, hogy ártatlan. Fernandez, hiszen tudja, hogy hol van most a mesztic. Fernandez megmenti. Mit kívántok? kérdezte most már nyugodtan. A vagyonunkat. Nem raboltatok eleget? Nem fogod magad ártatlan emberek rágalmazásával megmenteni. Fernandez csinkosa hiába van ellenünk. Tisztességesen osztozni akarsz. Hagyunk annyit a birtokból, amennyiből te és a családod megélnek. Ha nem, akkor bizonyítékaimmal a serifhez megyek. Menj, akars akarsz, Linzday. Rablógyilkosokkal nem osztozom. Lindsay egy pillanatig habozott, aztán elment. Egyenesen a serifhez, akit a hivatalában talált. Mr. Gibson, megérkeztünk Balting Citybe tizen mondta határozottan, akiket tizenegy év előtt Willer és cinkosai kiraboltak. voltak. A serif csendesen felnézett. Ez ostoba hazugság, mondta nyugodtan. Bizonyítékokat hoztam. Írásokat vett elő és hosszan magyarázott. Egy óra múlva a serif kis isápattal lovagolt a tíz ember élén Willer farmjához. Miután Liz Day elsietett, Wheeler felnyergeltette a lovát, aztán bement az ebédlőbe, ahol együtt volt a család. A 15 éves Tom, Dick, az orvos és Wheeler -nél. Most én ellovagolok – mondta csendesen Wheeler, és lehet, hogy két hétig is eltartam, még visszatérek. – Az alatt sok kellemetlenségben lesz részetek. Meggyanúsítanak majd azzal, hogy rablókkal cimboráltam. Sajnos akkor még nem tudtam, hogy Fernandez, akitől az aranyat kaptuk, Siván fia. Később olvastam a lapokba. Ha jelentkezem a törvény előtt, nem büntettek volna meg. Fernandez miatt nem tehettem ezt. Most sok bizonyíték szól ellenem, de mire visszatérek, elsöpröm ezeket a gazembereket, és akasztófára juttatom őket. Addig nektek nagyon rossz lesz. Viseljétek el türelemmel. De, de hát, ki vádul? Kérdezte rémülten az asszony. Közönséges rablógyilkosok vádolnak, akiket felköttetek. De ehhez előbb tanasz szóba kell mennem. Csak Fernandez menthet meg engem, és ő juttathatja kötérre a linzdét és a többig az embert. Nem mondhatod meg egyszerűen a seriffnek, hogy hol találja meg Fernandezt? kérdezte Dick. Nem, én nem árulhatom el a meszticet. A seriff lépett a szobába. – Jó estét, Mr. Willer! Néhány ember feljelentette önt, és megdöbbentő adatokkal bizonyította a vádat. El kell most jönnie a hivatalomba, hogy tisztázza magát, ha tudja. – Megyek, Gibson! Na, ha nincs kifogása ellene, előbb néhány utasítást adok az intézőmnek. – Tessék! Willer távozott. A hátsó kapun csendbe kivezette a lovát, aztán felpattant rá, és elvágtatott. El kell jutni a mindenáron tanaszóba, még akkor is, ha a szökését beismerésnek veszik. Útólag mindent tisztázni fog. A serif nyugodtan ült, türelmesen várakozott Willorre. Kínos, lassú percek múltak. Egyszerre Linzday lépett kopogtatás nélkül. – Serif, Willor megszökött. Ez elég bizonyíték? – Ha igaz, akkor elég. – Az apám egy koronatanújért ment? – kiáltottadik. Magát teszem felelőssé a szökésért, kiáltotta línzdély a serifre. Ez nyomba felúrott és kiment vele. Tom utánok indult. Itt maradsz? kiáltotta Dick. Erre, ez! Kiszakította magát a bátja kezéből, és mielőtt megakadályozhatták volna, elfutott. Dick utána sietett a sötét udvarra. A kapu felől lódobogást hallott, és a tizenöt éves Tom elvágtatott. Merre mehetett? kérdezte a serif lincdét lovaglás közbe. A hegyek felé menekült. Arra látta egy bányász, akivel az imént találkoztunk. Bizonyára a hátsó kapun szökött meg. Akkor az északi országútra akar kijutni. Hárman jöjenek velem, az úton alkossanak két külön csoportot. Nagy kerüljék meg a dombot kelet és nyugat felé. Nem menekülhet, mondta a serif, aki úgy ismerte a vidéket, mint a tenyerét. Megkezdődött a körvadászat emberre. Szép, világos éjszaka volt, ami nem kedvezett a menekülőnek. Azt nem tudta a serif, hogy a tíz vádló sejtette Willer menekülésének az okát. Érezték, hogy valami meglepetést tartogat. Megbeszélték tehát, hogyha lehet, üldözés közben végeznek Willerrel. Akkor nyert ügyük van. A halott nem beszél, és a bizonyítékok tökéletesen megtévesztőek. Willer sebesen vágtatott Tisztába volt azzal, hogy üldözni fogják. Ha eléri a dombokon túl az erdőt, akkor megmenekült, és eljuttan a szóba. De nem érte el. Linsley csoportja, amelyhez Kress, kornál és Ashley is tartoztak, kitűnő lovaikkal vadiramba törtek előre kelet felé, és egy óra múlva nyomába voltak a menekülőnek. Most el kell végezni a dolgokat, mielőtt a serif jön. Mikor Willer látta, hogy utolérik, szembefordult az üldözőivel, és megáll. Ekkor lincdény lelőtte. Közelről, gyorsan, anélkül, hogy Willer előzőleg csak egy mozdulatot is tett volna a revolvere felé. Tehát voltaképpen aljas orgyilkosság volt, ami történt. Willer holtan bukott le a lováról. A bandita ezután kivette az áldozat revolverét, elsütötte és melléje dobta a földre. Aztán bevárták a többieket. A serifnek azt mondták, hogy Willer adta le az első lövést, csak azután terítették le. A kis csapat visszafordult. Gibson egész idő alatt nem szólt. Balting City be intézkedett, hogy kocsin hozzák el a halott Wheeler t Közben a becser áldozatához megérkezett a fia. Tom ott állt az Északi Országúton apja holteste mellett. A gazdátlan ló valamivel távolabb legett. A 15 éves gyerek nem sírt csak állt egy helyben és nézte az apját. Magában bizonyára valami szörnyű fogadalmat tett, de az arca nyugodt volt, inkább elgondolkodó, mint szomorú. Felvette apja fegyverét, magához vette a revolverét és minden holmiát. Nyerekbe szállt és a lóórát a hófette csúcsok felé fordítva elvágtatott. Tom Wheeler eltűnt. Hiába kutattak utána, hiába keresték, nem került elő. A tíz káros útnak elrabolt aranyukért odaítélték Willer vagyonát, a birtokot, a farmot, mindent. A bíróság bizonyítva látta, hogy Willer Fernandezzel összejátszva kirabolta a tíz embert. Dick keletre utazott édesanyjával, de Willernét férje halála és Tom elvesztése teljesen összetörték. A szerencsétlen asszony nem sokára meghalt. A 15 éves fiú lassan léptetett fel a hegyi ösvényen. Egyre feljebb, feljebb, míg hajnalra egészen közelének látta a hófötte csúcsokat. Tom Wheeler itt maradt a hegyek között. Elfelejtette a könyveit, a rajzait, elfelejtett mindent, ami egy szebb és jobb világhoz kötötte. Csak egyetlen érzés maradt meg a szívében. A bosszú. Előző éjszaka még borzatva húzódott meg egy barlangba. A kijetlen hegyvidék gutaütött ütött fáj között vonított a szél, és vérfagyasztó ordítással felelgettek egymásnak a hegység farkasai. De hajnalban tovább ment. El akarta kerülni az ember lakta vidéket. Tudta, hogy keresni fogják. Végül olyan magasságba ért, amelyre már nem vetődik fel sem pásztor, sem favágó. Itt húzta meg magát. Úgy élt, mint egy magányos, szürke farkas. Egyedül járt a kristálytiszta hűvös levegőben az elhagyott ösvényeket, Vadászott, csapdát állított, és főleg a bosszúra készült. Gyakorolta napokon át a céllevést, próbálgatta a pisztolyát előrántani, és emelgette a nehéz köveket. Hosszú időt töltött el így, de gyűltek a prémek. A hegyi pataknál hód csapdát állított föl, amit egy öreg indián cselédjüktől, csikvoktól tanult gyermekkorában. De lőtt rókát, farkast, és a hónap végén utolsó történyeivel már eltalálta a fánkúszó mókust, Követte a mosó medve nyomát, és a barlangjába fogta el. Egy hónapot keserves kínnal élt itt. Sokszor naphosszat étlenszomjan bolyongott lován a hegység magas fensíkjain. Miután elfogyott a tölténye, nekivágott a nyugat felé vezető szerpentinnek, hogy messze elkerülve Balting city Denverbe jusson. Denverbe eladta a prémeket. A pénzen ellátta magát a legszükségesebbekkel, és ment vissza a hegyek közé. Főleg sok-sok történt vásárolt. Ebben a magányos ősi állapotban fülei, szemei, szaglása csodálatosan kifinomodtak. Meghallotta a távolba vadászatra osonó híúz könnyű járását. Egyre nehezebb célt választott ki Egy egyre könnyebben rántotta elő a pisztolyát, és 16 évesen volt, amikor egy váratlanul támadó farkast fegyvernélkül ősi harcban puszta kézzel folytott meg. Aztán Denverben, mikor hónapok múlva ismét lement, hogy prémet adjon el, megtudta, hogy az anyja meghalt. A birtokokat átvették Linzdé és társai. Fivérek Kansas Cityben orvos. A fivérét meglátogatta. Még csodálkozva nézte a fura, dallamos hangú hűvös tekintetű ember, nézte az öcsét, amint nestellel léptek jár a szobában. Rövid tömör mondatokba beszélt, és egy karcsú okos hiúzra emlékeztetett. Mit akarsz csinálni? Most leszámolok Dick. Megölöm őket. Legyen eszed, Tom. Én felvettem a Petkins nevet. Te is tedd azt. Az arcod sokat változott. Meg se ismertelek volna első pillantásra. Kezdj új életet, új néven. Tom válasz helyett eltűnt. Gyorsan, neztelenül, ahogy szokta. Mire Dick körülnézett, már nem volt a szobában. Ment vissza a hegyekben. Hónapokig élt itt egyedül. Megbászta a legmeredegebb csúcsokat is, és nem volt már lövése, amely céltévesztett. Miután teljes másfél évet egyedül töltött fent a hegyek között, és úgy érezte, hogy legyőzhetetlen, megkezdte a bosszúját. Tizenhat és fél éves volt, mikor egy viharos éjjelen nyolc különböző helyen gyújtotta fel a villertanyát. Hajnalra porrá égett a farm, oda a jószág nagy része, gépek, raktárak, minden, minden hamuvá lett. Ebben az évben még háromszor gyújtotta fel a gazdaságot. Azután a nyári hőségben egyszerre több helyen tüzet fogott a préri. A legszebb marhák odaveztek, és fekete tarló maradt a legelőhelyén. Ekkor már tudták, hogy bosszúról van szó, sőt, néhány öreg pásztor révén értesültek arról is, hogy csak a hegyek közé menekült villör lehet a tettes. Az üldöző expedíciók eredménytelenül tértek vissza. Hány ember kellene ahhoz, hogy kézzel kerítsenek valakit, aki 3000 méter magasságig minden zugát ismeri a CRN-e a csúcsrengetegének? Így született meg a véres Tom. 17 éves volt, mikor először rúgtatott, bekötözött Arcar Fowler elé, aki két legényével lovagolta arra felé. Artur Willer fia vagyok, véd magad, Fowler! Ha hármat számoltam, agyon lőlek. A fiú keze oldalt lógott közel sem volt a revolveréhez. És mégis, Fowler sem húzta jó formán a pisztolyát, mikor a támadónak egy varázslatosan gyors mozdulata után áttőt fejjel zuhant a földre. Mire a két legény felúcsudott az első meglepetéséből, Tom már eltűnt az útmenti sűrűbe. Fowler után következett Pett, aztán Burns, Ashley, sorban Kressing a hetedik volt. Egész nevada államot mozgósították ellene. Gibson egyre szélesebb körű hajtóvadászatot rendezett. Sokszor hetekig járták a hegyeket, hiába. Közben, ahogy ez már szokás, minden gaztettet és rablógyilkosságot a vérestom számlájára írtak. Valamennyiért őt körözték. Végül megszületett a kormányzó rendelete, amellyel véget akartak vetni a vérestom uralmának, úgy, hogy kiéheztessék, elvágják a világtól. Mint egy válaszul erre, végzett stresszel. Gibson rossz kedvűen vette jegyzőkönyvbe Holborn vallomását. A hetedik jegyzőkönyv, amelyhez ezt a jelentést csatoltak. A gyilkosnak sikerült elmenekülni. Kézrekerítésére minden intézkedést nyomban megtettem. Vajon milyen arccal olvassa majd ezt a kormányzót? Elmehet, mondta Holbornnak. De az csak állt. Nem halotta? Mr. Gibson, mondta elgondolkodva. Nem járna doszul, ha venne egy porszívógépet tőlem. A serif elzöldült, mélyen vett, aztán felállt. Uram, én hatósági közeg vagyok, nem üthetek meg egy embert, de maga miatt lemondok a hivatalomról csak azért, hogy laposra verjem. Ó, ezeket már megszoktam, legyintett halban. Nézze, Mr. Gibson, ha vesz tőlem egy porszívógépet... Hallgasson végig az Istenét, csak nem akar lelőni. Ha vesztőlem egy porszívógépet és propagálja, akkor nyomra vezetem ezt a véres urat illetőleg. Magyarázza meg a szavait. Nem, nincs mit megmagyarázni, Vegyen egy porszívót, és ha nem vezetem véres izé nyomára, visszafizetem az árát. A seriff hosszan nézte, sóhajtott. – Oké, okay, én veszek magától két porszívót, ha csak a legkisebb nyomot is szolgáltatja. – Kezet rá! Egy óra múlva a serif a gyilkossági esettel kapcsolatba két sátán porszívó tulajdonosa volt. Este felé pontosan ugrott le a lováról a fővárosba a kormányzósági palota előtt. A kormányzó, akivel előzőleg telefonon beszélt, nyomban fogadta. – Évek óta ez az első nyom, uram! mondta, miután befejezte a jelentését. Az ügynök együtt utazott vele. Ez kétségtelen. Tudjuk, ki a cinkosa. Nagyon valószínű, amit ez a halmbor mondott, hiszen Csikvök az indián űséges szolgája volt Arthur Wheelernek. Tudjuk továbbá, hogy a fivérét milyen nagyon szereti ez a fenevad. Tudjuk, hogy kezén egy eselakú forradás van, és tudjuk végre a személy leírását is. 15 éves kora óta nem látta senki, és azóta bekötött a jár. A kormányzót nyugodtan hallgatta. Köröztessük a személy leírás alapján? Engedelmével nem. Az a célunk, hogy megszabadítsuk a vidéket tőle, mert mire végére ér a bosszújának az teszi Balting city -t. Nekem határozott tervem van. A kormányzó végighallgatta, aztán bólintott. Rendben van, Gibson, tegyen úgy, ahogy jónak látja. Írott felhatalmazást kap tőle. Gibson elvágtatott. Mikor visszatért a hivatalába, segédje, Jenkins nem volt ott. Dühösen mormogott valamit, aztán hazament. Nyerekbe ültette négy legényét, és kilovagoltak a várostól messze fekvő kunyhóhoz, ahol csikvők lakott. A tornác mellett ott találta kikötve Jenkins lovát. Tudtam, mocsogta magába. Benézett az ablakon. Az indián szobája tele volt frissen kicsomagolt pálinkás üvegekkel. Mikor belépett, Jenkins meglepetten ugrott fel. Az indián összehúzott szemmel hátrált. Le a kezekkel csikvák, dögtek Gibson. Ha nem lenne kint négy legény, akkor is végeznék veled, mielőtt kihúznád a pisztolyodat. Jó napot, Mr. Jenkins. Ne hápogjon, fiatalember. Régen tudom, hogy a csempészekkel tart. Azért tűrtem magam mellett, mert így észrevétlenül megfigyelhettem őket, és minden lépésükről tudtam. A szobas harca felé nézett. Beteges, külsejű emberült egy fotelba, pokrócokba bugyolálva. Dick volt. Ön? kérdezte a Seri. Dr. Petkins vagyok. Hagyjuk ezt. Ön csempész. Miután itt állnak az asztalon a Mexikóból hozott vámonatlan tekilás üvegek, ezen kívül Csikvölkkel együtt bűntársa a véres tomnak. Előre. Velünk jön. Azután az indiánhoz fordult. Csíkvök, menj ki. négy emberem, vigyáz majd rád, amíg befogod a kocsit, hogy elszállítsuk dr. Willert. A beteg nevének említésére összerezett. Az indián szó nélkül engedelmeskedett. Kiment a legényekhez, és nem sokára hallatszott a kocsi zörgése, amint kitolta a fészerből. Honnan tudja a nevemet? kérdeztedik. Ha nincs kifogása ellened dr. Willer, majd én intézek kérdéseket, de nem itt. Ami magát illeti Jenkins, régen tisztába vagyok azzal, hogy részt kap a csempészektől, hírt visz Frednek és Linz barátjának. Talán bizonyítani is tudnám, ha akarnám. Nem értem, Mr. Gibson. Én önt megelőzve jártam itt, és éppen jegyzőkönyvet akartam felvenni arról, hogy csempész találtam az indiánnal, felelte a fiatalember. ember. Elég jó válasz, elfogadom. Ne higgye, hogy megúszta volna ezzel, ha komolyabb bűnügyről lenne szó. miért nem akarom kitörni egy 22 éves embernyakát. Hónap szépen, mondjon búcsút a hivatalának, és egy héten belül tűnjön el innen. Kívánom, hogy észbe kapjon ettől a leckétől. Készen vagyok, Mr. Gibson, léped be az indián, aki mellől a négy egy pillanatra se tágított. Csak azt nem értem, Csikvek, hogy fogod megúszni kötél nélkül? mondta a serif. Te, Willer leghűségesebb szolgája voltál. Elknél a vasútállomáson beszéltél a vérestommal. Befogadtad ide dr. Willert, tehát kétségtelen, hogy összeköttetést tartottál fent a gyilkosokkal. Itt egy éles pillantást vett eddigre, de ez csak mosolygott. Viszont, mint csempész, linczdéjel és társaival dolgoztál. Nyilvánvaló tehát, hogy a vérestom ellenségeit kiszolgáltattad a gyilkosnak. Az indián elkékű jakkal kiáltotta. Nem igaz! Hiába tagadott, délelőtt Jenkins-től hallottad, hogy Crash jön a vendéglőshöz. Délután a vérestom lelőtte. Csak tőled értesülhetett, hogy az áldozat belova golfredhez. Vagy elmondtad a fivérének, akivel együtt tervezték ki a gyilkosságukat. Sőt, némelyikbe talán részt vett dr. Wheeler is. A beteg csak mosolygott, de az indián úgy látszott ráveti magát a sheriffre. Mr. Gibson! mondta egész testébe remegve. Esküszöm önnek, hogy Master Dick semmiről sem tudott, csak nagy beteg és idejött, hogy ezen a földön gyógyuljon meg, vagy hallgass, majd a törvény eldönti, hogy ki a bűnös. A csempészéseidről minden esetre tudott, ez be van bizonyítva, és a többiért is felnálni fog, ha rábizonyul. Most mindkettőtöket letartóztatlak. Dick váratlanul megszólalt. Jó, nyomójár, serif. Nagy fogást csinált. Bevallom, hogy én végeztem a Kresszel, és élődtem le. Majd kihallgatom, Mr. Wheeler, szakította félbe csendesen a sedit, és csodálkozva nézett a beteg orvosra. Ketten kísérjétek a kocsin dr. Wheeler t a városba. A hivatalomba őrizzétek. Tiketten ketten be az indiánt, és dugjátok rács mögé. Jenkins, maga velem marad. A fogjuk és a legények elmentek. A serif tüzetesen átvizsgálta a házikót, de nem talált semmit, ami érdekes lenne. Mi is bemegyünk a városba. Jó lesz Jenkins, ha nem próbál Linsdéjékhez rohanni a hírrel. Úgy sem szándékozom felfújni ezt a csempész ügyet. Ezt mondja meg Linsdéjnek és a két barátjának. De majd csak holnap. Közben a két legény, akire az indiánt bíztat, megérkezett Balting city -be. Az egyik bevezette csikvördöt az épületbe, ahol át kellett adnia a fogját Jeffersonnak, a börtönvezérigazgatójának. A másik legény ment a dolgára. Ide hallgass Csikvöröt, mondta gyorsan a tehenész, mielőtt még Jefferson hivatalához értek. Mr. lindsay től már jó néhány dollárt kerestem. Azután nem vagyok én Spitzli, serendőr, hanem Cowboy. Nem kötöttem meg a lova, itt áll a bejáratnál, ha most hirtelen kiszakítod magad a kezemből, hát nem foglak utolérni. De ha kézre kerülsz, és rám Istenemre, hogy szétverem a fejedet. A mondatot még be sem fejezhette, mikor az indián már ugrott is, mint a villám. Két pillanat múlva kint volt a kapun. ült és elváltadott. A legény szép komótósan kiültek padra. Hátratolta a kalapját, a nap felé fordította az arcát és cigarettát sodott. Mikor a serif megérkezett, kérdően nézett rá. A cowboy bólintott. A serif megelégedetten intett vissza.